تاسو لوګون تکياره منګله ټیم راکي خیر دي تاسو خو غټو غټو خیالاتو کې تصوراتو کې چکمنن ولګيای او خیر دي الله كوندا کې ټیم په کومل را کوي موږ مختصر معنی ویلا انو دا چې طالب جان ناستو نو د ما ته اسه لکه سړی ته پاته لګي چې دیوز دی نه دی کنه نمر د زمایتي په مانو وای کنه چې تاسو کولو چرته تلویزیون وېماله واسو شریعت مینا پېسکا را واپس تکړه وا هغه ورځو کې د حالت لګدغو بل تموي الفيه مې ویلا بره جمعات کې او بل داسې نستنو لکه ما ته پته و چې ده غیر حاضر ده د سیکلک مې نه و مای داس را وی غون <فیانت> دا <میدان> کې شو <فیانت> مې پیمانی وای چرته ته لې وسهابې کې مې لوټ سپیکر سودا کول را واپس تکړه اې مای دې د زیارت پر د زمانو سر سره وسهابې کې لوټ سپیکر سكومه اخلمه وې دا غي سودا <میدان> مې کوله کول او یغې کې را واپس کړم نو لکه لوک ونده کې گزاره کوي مونږ سره خېر دا لوک ونده کې ټای مونږ لاره کوي دا 340 پینټي دا لوک مونږ سره گزاره دلته مساله ذکر کئ په بیا کېده شرط مساله ذکر کئ اګه سودا یو سړی کئ کنا پکی دي دې سودا نه علاوه یو شرط سګي بولاګي شرط خیار نه اغه تر سوده منسو سوګنا په یوه نه سره غلو شرط خیار کنا چې درې رجما تاسو کا صبرو کا اګه خزال نه مساله اګه تی رشوه جداد ده شرط مساله ذکر کئ د دې لپاره د کلیه ذکر کوي پخپلا صاحب د هدايت هغه د کلیه نه زني خبر چې سړی یاد نو بیا خوشاله پرچو کې داسې خبري راځي چې هر هغه شرط هر هغه شرط او دا راځه د روټا شته هم په دې یو دفتر په اوس رازمند ماشالله رازه بیا د ما کار شوهه ته وزمن تاسو دا مشکل دا هغه درس په ښه دي او شوسی باب سبادي که خير مقتضا هغه جس ابن نو سير شرط کم یو شرط چې هغه مخالف د مقتضا د عقدي نو هغه شرط مفسد د عقد ده او کم شرط چې مخالف د مقتضا د عهد د نو هغه مفسد د عقد نه ده د لند کلي شو کم شرط چه مخالف ده مقتضا ده کم شرط چه مخالف ده مقتضا ده بای کچھ شاد دیجئے دی دی. مخالف ده دی؟ دی. چه کم نہ نو فسدے مفسد دے چادے تا عقد او چه کم مخالف نہ دے ده مقتضا ده عقد نہ مفسد دا عقد نہ لا یوشو دېما خبر اوس کوم شرط مخالب د مقفاظه دا کړ دې پکم شرط کیجی نفا یاد بایع بلا عوضا یا نفد مشتري وی بلا ایوازا یا نفد مبيعي وی ک مبيعا اهل استحقاق وی یعنی حقدار وی لکم رای غلام یا نفد مبيعي وی شما بیعا احل ده نفی وی مستحق ده نفی وی بلا عوضا دا شرط مخالف ته د مقتضا ده اقدنا دکا دا, دا مفزیکی کی ربا تا دا مفزیکی کی چاہتا ربا تا بلا عوضا پاکی یو جانب لسشو احد المتاقدین لسشو نفشو بلا عوضا بلاسشه غوازن نفشو احد المتعقدين لها یام معقود علیه لرا معقود یا لکن لوگونتا که خود علماء و تعبیرات کوئی کنه یار سیده کنه چه نفش بکی احد المتعقدين لها او یام معقود علیه لرا که احل ده نفی نو دام مفزیکی گی ریباتا نو دام مفسد چا ده ناقا ده دام مخالفت ده مقتضا ده اقتنا دا مفسد دی چاہ دے پوپ شوی مفسد خبر کومه لگا تقاضا دے بیعی اقت چی سڑے کئی دا دی تقاضا صدا دا دی تقاضا اطلاق تے څ شي دی اطلاع مطلب دا چھ دی شدي کې باندې پچا پای بندي وي په مشتري نه پو بای بای با با با چې لږه سامان ورکړل نو په سامانو کې دی په تصرف کې سه دي آزاد دي چې څنګه یې کینو کوي ددته په د باندې او طرف نه پابندي لګولې او چې بای مبي خرڅ کړه چاله ورکړه مشتری لا نو مشتری په دې تصرف کې څه ازاد آزاد دی عقد چا پابند نه دی کې خرسي کې يا ازادۍ کار سرګي صحیح راغلا نو تقاضه مبيعي څخه سش... تقاضه لريقت څه ده اطلاق یعنی بای په تصرف کې څه دی آزاد دی پس سامانو کې او مشتری په تصرف کې آزاد دی بچا کې کې دا ش چې راته چې یا په چا په بندې لګله سانو والله په باته با بندې لګله یا په مشتری په بندې لګله دا به مخالفی د مخت د قد نه او د سره بچ کمواق کېږ با لږ با ما سبق ختم کو بقا پاتې جوزیاتې او ځانله په د کواتو انتبا کوه خبره باندې پوېږې که نه پوږاءالله. او ماشاللہ اچزا تو هم کورسیر او دا آقا کیگا که راړه تو لائیر آڑا بلستن آڑا مسلمان تاتا چاز ای دیده تر آزا را کینا حق کل اخ پیوم غزای خیب بلا زائره بکی آگره ستا هم را زائره بکی مسلمان چې خوب دردی دن نا بکی کوده کیگا خو دی زخو دربانی خپا کیگیم خودتا پا زانم نا خپا کیگی څو دشي دا وګوره پممبا ام دن چای چې کمونو خرڅ کئ او غلام خو شرط به کېو لګاو وګور غلام سکو دې دین سید په چا خرڅ کو په ابتکار غلام سکو به کچ سات دیجیې اوس خبره حله ورسره یو لګاو شرط ورتوی دا وګوره تا زادای الا ايوتقه المشتري وی دا بسکه در خرڅو میں غصه به کې آزادای وي یے وتو مدبر کایو سٹار مارگ پر استادہ وتو اج سٹار مارگ نہ پس پسئی زال یا بوسر کتابت کای تو گئ یے پوین زخر سکڑا وتو ددین اب بچی راوڑی ددین اب سراوڑی بچی راوڑی دا وستاو می ولدی سبوی اوم می ولدا وئی اسله پ ایمان وایا دا پابندی د بده کنا کډم ودبر کئ کډم مخاطب کئ کډم ازادئی کډم زن لساتی کډم ته خدمت اخلي کډم چاله حبکئ پکار خود له اختیار د قشاندې کنه ده او د پیسو لا غولا پابندی ولا غولا دا شرطو کی د دې چا پایداره د دې مبیع سره پایداره د غلام پک ده پایداره دغه ځکه هغه د دې پیدو حل لکنه او د دې بارکې د لس پیسې ورکړی ندی خبرونه پويږي د د وجه نه چې کم نه دا زیادت بلا ایواز دا شرطونه شو او عقل دا مقتضا دا قد نسدي خلاف دي اور پسیرال شبال به او پاسیدو بیا سښوا ومن مامبا بدن الا ایوت قول مشتری ودبر او یکاتب او متن الا ای نستول ده فل به او پاسیدو لان هاذا بیع و شرط زګدا بی اوم دا ور سرسوم نه واقدنا النبی صلی الله علیه و بین و شرط او دا قسمه نبی صلی الله علیه ده مڼو فرمایلی دا سملا ثم جمله المذهب بیا کلیه د مذهب په دې کې دا دا جمله المذهب نه پوه شو کلیه د څه کلو شرط یقتزيه العقد هرغه شرط ته قازای کیسته تاسو خو بخير ا څه مطیان کېږي لکه ماشاءالله او ماشاءالله له ګوندا کې را هدايته باندې دغه باندې ځان من پوهه کوي بیا چې دا پن پیر کې وکتی څه هدایه اوراینو چې دوران تاسو کې چې هدایه کمزا ویلې زم چې سلیب خان وای نو چې دا نوې دې څنګه چل کړه ده مله ګوندا کې توبه خو تو توبه گزاره کوي پو دا یو دا کتاب البیوع الفقه البیوع د تقی عثماني صاحب کتاب دی فقه البیوع دوجل لگے دی فقه البیوع دوجل لگے دی جدی جدید مسالو د پاره 40 کې دی ښه ګوره عربای کې دی اوو سینه تاسو وایي پښتو کې دی عربای کې دی اغه کتاب ځان لوخلی ا ځان لوخلی چې کله تاسو په معاملات او فقہ ډیر زیاته ضرورت ده نن سبا مونږ په معاملات نه پويګو او په معاملاتو کې د دیدو وجه نه چالهمانه په درسونو کې بیانوم نه کوي وواز او نصيحت کې هم سخته نه کوي بیان نه کوي چې بیان کوي څوک هغه چې کمنونو کیسه غونټه کیو کیو خلک داسه وځړی غونټه کیو بس لا کومله بیان سکو اوکو احکامات سکه نه بیانې او نه احکامات او حلال او حرام تو سکه سورګي ترغیب ورکه چې دا ګرز د کول به تاسو سودی فرض دي دا سکه نه کوي دا ګورډیر ضروری دي قران مجید کې د طلاق او احکاماتو باره کې ویلي دي ځاله کې یو عزوبې من منکم دا نصیت ته وي که کنه دا احکاماتو پایتون کې موعظه ویل او تل که حدود الله دي احکامات بزاینو کی احکامات ډیر ضروری دي حلال او حرام دا فقہ ډیر ضروری ده نو چې کله تاسو افتاکوي ووڅ تاسو سره ټیم نشته رې چې تاسو د هغه تاسو ته قبلہ کارونه دي خلاقام کا بیا په افتاکه چون کې سړې هم هغه کې خپابند ندي کتاب د صدقولو کولو کنه خلاګه د جزئیات ته ډیرولو پابند ندي کنه چې سوره په هغه کې بیا تاسو دزاینو باندې لگذاب دا, دا, دا, دا کتاب ګوریدا په قلب یوسه کوي ګورې او مجلچ کمنن او ام خدا هغه وبدنه را پس نور بځه خلې شما سو ما جمله المذبی فيه بیا کلیه مذاپ پدی کې دا دا ان یقال كل شرط يقضي لقد هغه شرط چې تقاضای کې یقت کشرت ملک للمشتری لک الشرط ملک شه د پاره د مشتري قیسو کتابون علیو دا غالي کنه هغلي هغلي بس لکه پیسې یې ترسم تاسو سره لګي ډیر نه چې لګي انا پاغي د کار کتاب علي اگر ګستانه نه بګاریږي کنه اوس که پر پرسکاسي او دا غوندې کتاب واله بیا پروتي لګه صفایده زمره نه نه کنه وقتی تور په ټیم پاسه یو کې او دا غني نو دا دی په ځخه د اده شي خو فقې کتاب واله خیر دګстаў پر اسکو ضرورت نه راځي نو لګي راځي پس پر سره شي ضرورت راشي د حدیثو کتابو والا د حدیثو شرحه والا د قران مجید تفسیر والا دا چې خوخه کتابونه اغستل پکاري کا شرط الملك للمشتري اوس کدا سه شرط یو لگاو چې یک تذیلا قادو چې دغه توي دین سیدو توي الګا د شذر باندې خرصون کو مالک په افتخار اتیخه اولی دا مخالف تا دا, دا مقتضا دا قدنا اولی مالک پی خود سو مشتری بی نو دا کدا شرط نلگی نوم بیدی سی مالکی نو دا شرط موافق تا دا, دا مقتضا دا اقدنا نو پا دی بانی چه کم دن اسو نفاسی دیگی که شرط الملکی للمشتری نو لایف سدل اقدا دا نفاسی دی اقد لرن لسبوتی هی بدون شرط زکا دا ثابت تا بغیر دا چانا شرط وکلو شرطینا دو شلائق تزیلا قد آغا شرط چه تقاضینا که یا قد آغا چه تقاضینا که اغا کم دی نا... وفیه منفعت لأحد المتعاقدین اول المعقود علیه و هو من آل الاسطحق نو یوپسی دو دا پاسی دی دی لرا که شرط اللہ بیع المشتری العبد المبیع لکه دا شرط لگا ول شمشتری تو ہوئی شدابو گوری تا خرسائینا تالا در کبخو گوری خرسائی نه نا صحیح شو کانا خرسائی ذل سرينه لانه في زياده عاريه للوزن ذلك ذي كي سواي سيزو لگاو چاغه کمونو خالي د اي وزن فيودي الى الربا او لانه يقع بسببه المنازعه ذديد وجه كي دي شي شراشي جنگ راشي چاغه تماتل جنبه خر ساي تاسكو خارص منسبه برازي جنگ فيار العقد وخالقي يق قد مقصود خپلنا الا يكون متعارفا هاګه شرط داس یو شرط چکه عام په دې عرف کې متعارف وو د دې کسو د نس خلاف نو خلاف نو خلاق په دې عرف کې څو متعارف نو خیر ده بیا لئن ال عرف قازنا للقياس ځکه عرف قاضي په قیاس ته قاضي په نس نه ده قاضي نل د غور ده لئن ال عرف قاضن عل القياس قاضن عل النس نه دي کتوا چیرې زموږ عرف سو جمهوریت ته خیر ده او چلیږي لکه دغه شان دی اورف قاضی په قیاست قاضی په چانه دی فنص نه دی نص نشي بدلوله ولو كان لا يقتضي العقد ولا منفعه فيه لاحد کداس الشرط او چ تقاضى عقد کولا نه مقتضا د چانو پایده پاید په کې یو د جانبین لا نو نو عکدينو لا اونې چاله معقود علیہ لا صحیح دغه کم شرط چې مخالف ضد مقتضا ده اقرانا راغی چې موږ دا ویلو چې منفعتي پاغی کې د احدل عاقدين یا د معقود علیه اوس که مخالف دې د مقتضا لا اقرانا خو منفعت مکی نش ترین دا مصداق ده لايف سده هو ظاهر من المذهب کشرتی الله بي المشتري دابهت المبيعا شنو خرسي مشتري دابه مبيعا لأنه این عدمت المطالبتو فلا يودی الى الربا ذکا که شرط لگه دا شرط لگه اللائبی المشتری چنه دی خرصه چه کمنون مشتری الدابت المبیع آغا دابا چې د چه کمنون واغستلا لأنه این عدمت المطالبتو ذکا اوس مطالبه منعدم شوا فلا يودی الى الربا دا چې کمنون مودکی کی نا چاہتا ربا تا والله المنازه اتې او نه چې کمونه چاتنزه ته او دای ترې د پوره قاده وله او د شرتونو تفیل کوي پهضا س نهقول حاضې شروعو لا ی لقد دا چې کمتن کې شرتونونه راغلی دي چې ی دببیرو یکاتې بهو دي نه د عقدته قازان نه کوېلی نه قض في تصر ځکه ماقضا د بیاي چې دا نه قضې ته عقد او مختظ. بیا دا نو الاطلاق فی التصرف موږ ویلو کنه هغه اطلاق ته بچاکی او تصرف کی وو تخیر ل حتمن حتما میچ کمونو الزام وجوبن هی الزام څه شي وجوبن او شرط یقتضی او دا شرطونه چې کمندنو یقتضی ذلک هغه تقاضا د الزام کوي اته قاضر چا الزام کوي وفیه منفعت للمعقود له او په دغه شرطونو کې منفعت د چا م نه معقود له هم نه ان کانه یخالفنا فی لای امام شافعی چې کمدنو هغه مخالفت زموږ په ایت تک کړلې فدې یو شرط کې زموږ سره کړلې مخالفت چې دین سیدو ته وی دتا به تا زاده نه دا شرط صدې جائز د خیرنور شرطونه سنني دا تدبیر او استیلاد او دا شرط جائز نه د خدای تقداوي سره زاده چودہ دا شرطه دا کدا وسکه آزادای دا ویخه شرطه خیر ده و یقیصو علی بیل عبد نسمدن او امام شافعی رحم الله د قیاس قیاس کیدې تقلرا علی بیل عبد باغ خرصول چې کمندونو غلام باندې نسمه نسمه چې کمند اصل کی روح تویل کی او بیا نسمدن دا ده پسې تفیر را وړي ف حوجی مع زه کار نه خوجدې معشااف هیسته چې موڅکو ځ کار کو تفیر بیا نهتن انیوبې منیالم ان نه یو ت قوو لکه دا ابتخار ګځې د که نه چره کپاره او غلام ګورمه کفاار د رابانې اوګب غلامه زدوه او کپاره د هغې دپرهه غلام ګورم دسیې را شه. پا دی خرس که غلام خوبمی سشی پیسی با میمشی و غلام بمسشی آزاد شی دین سی دیده کس تا پا دی خرسی چی دی سکی آزاد کی دی تا پتا و دی دین سی تا چی دی سکی آزادی امام شافی وی پا دبان خرسول سو جایزو چی دی تا پتا و چی دی سکی آزادی خیر دی که شرط و سرکی خودو نمس دی جایز دا بیانا سامتان وام بیاسه شی نا سامتان علم وطعو امام شافی ہوئی چه پا دبان دا سے خرسول جائز انو شرط لگو علم دا شرط پدی سکی قیاس کے لا آن یشترط فیهی دانا چه شرط کلشی پدی کې فلو آتقاو المشتریب آدم اشتراؤ بی شرط علی تق او دا صورت ذکر گئی دنسید شرط لگو چا سارا ہاں ارتخار سره چه دا غلام بسک آئے مزمون کنیز بان خدا بی اصوا فاسد ادا ذکر جدا شرط لگوال غلط تی کنا خو ابتخار واقستو شرط او سر قبول کو واقستو او ابتخار بیاده شرط نرستو سوم کو ازادم کو سوم کو ازادم کو یا ازاد نکو خوچه دو واقستو قبول کو سره نداب بی آتی کم دنو پا دو بانی پی سی واجبی گی بی سکی گی نفلاو آتا قهو المشتری کدی ابتخار دا غلام سکو ازاد کو بعدم اشترا ہو بی شرط لگ پزد دین چی اغستیو پا شرط نستا حال بیعو بز بیعو سو شو زکر چیاشی خورده دلاز نسو شو لارو نو واپس شي نو رد متاظر شو کانا نو فسخ که دلی نشی نو بیع سو شو نافذ شو پا دبان سمن سو شو واجب حتی عجبو علیه سمن این دا بی حنیفا صاحبین وی اب قافا سیدن بیاسد وی اک کشان پاسید داد حتی عجبو علیه القیم پاسیده که پا دبان سراجی قیمت نا این بازار قیمت واپس کیږي راځي لانا البيع قد وقع فاسدا فلا ان قلب جائزا زګر بیا مناقشې وي سوا فاسدا نو سنشي کېدلې واپس کېد د فلا ان قلب نو ګرځي جائزو کما اذا طلب به وجه اخر لكا دا غلام په بل وجه به دا ذات نه که خصوصو مرشو نو دای په اختیار به دې کې سور قیمت پور کې سمنبا امام سبوتوي ان شرط لثق من هي زاته لا اله لای الله ملاقات ګورې امام سب دې خبره تل شوچي امام سبوتوي د نورو شرطونو کی خبره نه کو خدای تعالی تک بارے خبره کو شد ا تک دا شرط نه دا صدا سیم نه نه چې ګنی مناسب دا قد سره نه نه مناسب دا څرنه نه بوله دا عقد مطلب دی شد د ملک پیراش کنا ملک څه شي او دې ا تک ملک انتها ته رسیدي راشي او سچ انتها شي کامل شي په دې شي کامل شي نو د ابتکار په خو ملک شو کامل شو چې الحر وازادی کو لکه دا رو د بالکل ټیټ غلام نو زکه سکو شرط لټه من هزو ذاته شرط دې ته حیثیت دې من هزو ذاتي چې نو لا اله الا محمد حالا ما ذکرنا هو ولا من هي حیث... لكن من هسو حكمه یود د ایتو اختر دې چي لګاو نو یود دې شرط ذاتی حیثیت ته اول حکمی حیثیت ته ذاتی حیثیت سرداقه کمندنو ناقد سره مناسب نه دي خو دو حکم په اتباع سرداقه ترسه دي مناسب دي ذات په اتباع سرداقه ترسه دي مناسب دي خو دو حکم په اتباع سرداقه ترسن نه مناسب نه دي یولایمه لكن من هي سوقمی یولایمه لانه منهن للملک زګدا انتهاط رسول ان کې د چاره تملکته وا شی وب انتهی تقرر و لهادر دی وجنا لا همنا الود کو رجوع بنقصان الیب دا بلما یو دا دو غلام وا استادی افتخار زده نا غلام سکو وا دی افتخار دا غلام سکو آزاد کو چه زاد کنه افتخار دا پتو لګی چې په دی غلام کې سو او د چا د کوراب کېو د دین سید د کوراب کېو دا غلام خرڅ کړه بزور روپایو او دا عیب دا قیمت چې کم کې په 300 روپای راځی افتخار چې دنه 200 روپۍ سره والی واپس رجو نقصان نهیب سکی او کې هغه دا غلام چده د افتخار دی نو زکه ته نه ده چې کوم رجو به نقصان نهیب کولې شي نو یتکه سره رجو به نقصان نهیب کېدلې شي څه شي کېدلې شي نو معلومیږي دا چې دا منہی د ملک ته سره منہی انتها ترسون کېدې ملک ته ولهازر دی وجنا لا یمن اولید کو الرجوع نم نکي ايته رجول را بنقصان لای فائده من وجه آخر هر کله چې مرشد بلي وجه نه لم يتحقق الملائمه موجود نشي چې کومه مناسبه تو فیتقرر الفساد ففساد متقرر شو واذا وجد العدق او چې کله موجود شو شسو ايته ابتخار لګي دو غلام سکو متحققت الملائمه اغه مناسبت سو شو موجود شو چې دا شرط د تا سره مناسبو دا قد سو مناسب مخالفو نشو نو بیا سشو فا ترجح جانب الجواز فکان الحالو قبل ذالک موقوفا نو حال دا قد داو شمخ کرده دا اتقنا د بیا موقوفا نفاسد وا نصحی و خصو موقوفا و چه ابتخار غلام سکو نو کازا دی نکو نو دا شرط مخالف شده مقتضاد اقد نا نو بیا فاسد شو او کازا کو نو موافق شده د چا سرا اقد سرا نو بیا سشو سشو فقذالک اللہ بابدن مزمس پکوی